якою гіпнотизуватиме своїх майбутніх жінок як безпорадних крівиків. Лише однієї ночі Бранко подзвонить мені розгублений, бо син, підростаючи, вперше попросить розповісти якусь історію про його маму. Після цього дзвінка я довго злизуватиму кров із пучок порізаних об його поламаний до незвичного голосу. Я могла б навіть заробляти гроші, розповідаючи охочим цю історію. Але історія Бранкова настільки зрозуміла тим, хто пережив подібне, що тлумачити її не потрібно. Ну а тим, з ким такого не було, то і не дай їм Боже, чи навпаки дай містерія Бранкова. Вчеться з тих простих і вічних істин, що про них якось не зведено серйозно говорити у пристойному товаристві. А закінчення їй може здатися занадто моралістичним тим, хто не звик до перегляду містерій. Отже, слизький ранок, туман чіпляється ребрами за підвіконня, сонце між хмар подає непевні натяки. Бранко веде сина – за руку, попри церкню пана баби, і вмовляє, багато солодкого шкодить зубам. Навіть якщо це лише молочні зуби, це ж не варто їх псувати. Ми зайдемо сюди іншим разом, добре? Ну не плач, не плач. Можливо, саме в цей час якийсь інший мудрагель збирається спати до полудня і вирішувати у своїх снах філософські проблеми, бо. Кожна зміна в одній біографії врівнюється змінами в іншій – життя, війна біографій. А коли біографія вгризається в географію, починається історія. Так-так, саме цю тезу, обдуману у своєму сні, Бранків – незнайомий наступник. А Бранко з радістю залишає всі ці глобальні дурниці йому у спадок. Він витягає фотоапарат і присідає – на краю пісочниці, в якій бавиться його син, Малий безовісно і радісно жменями кидає в нього пісок. Бранко дивиться у видошукач. Малий сміється. Бранко сміється. Знято. Березень, серпень 2006 року. Спадок білої крові. Він дивиться, і це як війна. Це війна, це смерть. Кінь блідий зі своїм вічним вершником Торохкають кісточками над містом І темні хмари осідаються нижче, нижче. Ну чого ти, чого? Ти ж хотів спати, то чому не спиш? Ой, люлі-люлі, прилетіли гулі, Спи, милий, або роби все, що схочеш, тільки не дивися на мене заради Бога. Мені часто казали в юності, що я успадкувала важку зірку своїх прабаби та бабуні, мовляв, любов, війна, бідність, людський поговір, мандри без пристанівку. Успадкувала чи не успадкувала? Справа окрема, а сюди я приїхала шліфувати свої малярські здібності. Так сталося, що моє місто більше, а художньої академії там нема. А це менше, і тут вона є. Хоча й не дивно, містечко гарне. Ось. Він почався із оголошення про хату до винайму. Мала ж я десь мешкати, ось і шукала. У приватному секторі, сказали мені, може бути значно дешевше, тому я проглядала саме ті оголошення, що стосувалися хат у приватному секторі. І з одного такого почався він. Серйозно, там так і написано було під оголошенням Марко. Марко проклятий, гмикала я тоді. Потім з'явився його голос по телефону, який, наче призначений для оповідання казок і виспівування колесанок, вимова з кумедними, подовженими, голосними. А тоді прийшов і він сам. Як виявилося, житиму я на маківці гірки, крутий схил, а внизу,